След два дена, на 20 март, в рамките на София Филмфест излиза документалният филм «Последните концлагеристи от Белене». Това е разказ за оцелелите от лагера на остров Персин, разказ за насилствената асимилация през 80-те, сценариста Христо Христов, журналист и изследовател, свързан с платформата DCBG. Com, автор на книги за репресивния апарат на комунистическия режим и дългогодишен изследовател на архивите на държавна сигурност. Добър ден на автора! Здравейте! Христо, филмът ви говори за последните концлагеристи. Какво означава това последни? Край на едно поколение свидетели или край на възможността да разказваме автентично? В буквалния смисъл това са последните конслагеристи в последния конслагер в Европа, конслагер Белене, от третия период на този лагер, който е от края на 1984 година до 1986 година. Това в... е началото на последната фаза на възродителния процес. А началото, на самия, началото да. на самия възродителен процес. Първите концлагеристи, всъщност противници на насилствената асимилация, са пратени първата група а, стъпва на остров Персин на 27 декември 1984 година в една от най-лютите зими а, в България през последното по, по, Последните 50 години. Казваме, че са последните лагеристи, защото това е третия период от съществуването на конс лагера Белене. И в него, всъщност в този период, който споменах, са въдворени малко над 500 български граждани от Турски происход. Затова е да, буквално, да. че те са последните. Аз казах последната фаза на така наречения възродителен процес, защото всъщност а, опитите за насилствена при преимануване, специално в помашките да. общности а, започват много по-отдавна. Има няколко различни правя, вълни. Правя, но а, пък и вие сте прави, защото формулировката възродителен процес се появява тогава, 1984-та. А, но а, какво ново добавя... Тази история, до която вие стигате през толкова различни герои, към известното за лагера в Белене. Казахте ми, че на практика, работейки по филма, работейки по интервютата с всичките ви герои, в един момент сте си казали, Боже, нищо не знам от това, от цялата тази история. Точно така, няма да го скрия този момент. Тук държа да подчертая, че всъщност режисьор на филма е Демитър Коцев Шошо. Това е всъщност негов филм аз съм само сценарист и ние работихме по този филм а, с подкрепата на нов български университет като проект и в тясно много тясно сътрудничество с гражданската организация на, на тези последни конслагиристи която се казва Гражданска организация Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите. Лагеристите и тяхните семейства са обединени в тази организация. Те идват на годишното поклонение на Белине. Имахме различни инициативи. И без тяхното доверие към екипа такъв юм трудно би, не трудно би бил би невъзможен. А иначе бях абсолютно шокиран, защото аз за да направя сценарий направих малко над 40 предварителни интервюта с моя видеокамера и попаднах на едни житейски истории, които за мен като журналист, който 35 години отразява тези престъпления на комунизма, който познава документите на Държавна сигурност за възродителния процес, който съм отразявал като млад журналист 90 90 години това дело за възродителния процес. Бях шокиран от, от тези факти. Това са житейски истории на, на хора, които са минали през, през зада. Това е едно нечовешко унижение на тези хора. На наши, това са наши а, а, съграждани от, от турски а, происход. И тук има и много силни женски образи, защото ако все пак мъжете а, не само в България, и в другите концлагери се въдворяват мъжете, така или иначе те са една общност трябва да издържащи си мъж сега. А, психически, да, може да е трудно физически също. Но какво става с семействата, с жените и с децата? Това е една огромна трагедия. Ние показваме във филма. Разбира се, не в а, а, някакви по-дълбоки подробности, но тя е маркирана, защото там е. А, то просто е ужасно. И, и, аз, а, и аз останах шокиран от, а, от тези разкази. Мисля, че от тези 30 души, които успяхме да а, включим във филма, двама-трима са заставили пред камера. Така че тяхната изповед, изповед, тяхните изповеди са абсолютно нови. Сега това наистина поразява подхода към този документален филмов разказ. Е много различен от всичко, което сме виждали в документалното кино, защото представете си един филм, една лента, в която има 30 участника. И въпреки това то о, функционира като филм, не изглежда като анкета. Има, има филмова специфика, която е достатъчно силна, но нека да чуем а, секунди от а, филма. Един от тях даде тон. Този ли е против правителството и държавата? И след и започнаха да ме бият. Кой където сваря. Арестуваха ме така, като че ли съм бил върл терорист. Те искаха да вземат това, което не мога да дам. Биеха, пребиваха от бой, защото никой не искаше да се сменя имената. Отвори моята кирия кася, гареже пак на смъртна председа. Аз замързаха. последните концлагеристи от Белене, документална филмова лента, сценариста Христо Христов, колегата е в студиото на Хоризонт Добъд. Продължаваме разговора. Ако трябва да сведете Белене до един механизъм, а можем ли да кажем как функционира лагера като инструмент на властта в... Времето на епохата на късния Тодоживков, нека така да се изразя. Да, събитията се случват край на 84-85 година. Първо с голямо унижение, с сел психическо уязвяване на жертвите. Всички, които са били там при минус 20 градуса, са с са блечени голи на групи, когато пристигат и държани с часове, докато ги настанят. Между другото, те не ги настаняват на този прословут втори обект веднага, защото той по това време е птицеферма. Той е пригоден чак май месец 1985 година. Те ги затварят в бившия първи обект, където е затвора. В стаи, които всички прозорци са боедисени или са сложени метални заграждения на дупки, за да не се вижда mm -hmm. нищо. Uh, хлябът, който им се дава, е мухлясъл и се държи при минусови температури кога, през нощта когато им се поднесе на, на сутринта те не могат да го едат uh, те са мусулмани, но им предлага на храна от uh, свински израйски която, както казва един от лагеристите, това беше храна за унижение. След това пропагандата е работила много усилено сред конс-лагеристите, но тук има и примерни на една уникална съпротива на тези хора, които, въпреки че са били в конслагера, са протестирали срещу опитите да им, тази пропаганда да работи нещо повече, като част от съпротивата са тяхните гладни стачки. Една част от най така будните хора, защото става въпрос преди всичко за учители, за инженери, за електротехници, за почтенски служители. Тоест за интелигенцията, да, за, която, за от... Вероятно, в очите на бившата комунистическа власт изглеждала изключително опасна, защото може да мобилизира а, хората около себе си за съпротива срещу насилственото преименуване. Точно а, така. Много любопитен е друг а, елемент. Какво се случва с тях след като излизат от а, лагера Белене? Те веднага са експолсирани. Тоест, още преди да започне цинично назованата голяма екскурзия, те са пратени си свърдени от страната насилства. Има, има един период. А, а, това, което исках да продължа с всякната съпротива са уникалните гладни стачки. А, част от тези лагеристи над 35 души, които са били по-непримирени и по-изявени. Сами, самията лагеря администрация ги преценила. Са изолирани в един а, изолационен обект за ставата където в продължение на 35 дена конслагеристите правят главна стачка и след това те са извадени, но не освободени от остров Персин. Едно 95 от тях са принудително интернирани в затънтени краища на северо-западна България и част от юго-западна България. 85% от конслагеристите от Берене са натоварени в конски камиони и са превъдворени в тогава създадения е временен концлагер Край затвора Бобов долния. Това също за първи път го показваме. Това също беше нещо ново, което аз научих. Там са държани около година и половина и са освободени в края на 1988 година. Т.е. те вече се завръщат по родните места или началото на 1989 или края на 1988 година. И забележете. Това са първите хора, които са изгонени при началото на мирните майски протести на, на турската в България, са концлагеристите от Белине с а, визи за 24 часа да напуснат страната, защото в лицето на властта явно те са били най-опасни. Това също го показваме във филма. А, интересно е какво се случва с тези хора след това, след падането на Берлинската стена и желязната завеса. Една голяма част от тях остават било то в Западна Европа или пък в а, Турция. А, не се връщат, не се включват в политическия живот, не стават част от от ДПС на Ахмед Дуган. Знаем, че много дълго време всъщност той беше единствения а, лидер на, на тази формация. Какво е отношението им към политическия живот днес, към ДПС- Две ДПС на Тези въпроси не сме ги разискали. За нас беше важно това доверие, което те ни дадаха, да го заслужим буквално с този филм, защото, както казах в началото, без тяхното доверие такъв филм би, би бил невъзможен. Те, разбира се, са, се интересуват от политиката в България. Даже тук съвсем наскоро имаха протест който тяхното дружество организира и към който се присъединиха 35 селнически организации, за това, че след 37 години демокрация отново им се ограничават човешките права, защото те ни казват Христо, кои сме ние? Ние сме изгонени от режима на Живков. Пак ли трябва да ни ограничават правата? Те се борят за една голяма несправедливост. Сянката на възродителния процес още витае в държавните регистри, където фигурират тяхните фалшиво дадени, насилствено сложени имена. И до сега не се е намерило нито една политическа сила, включително и ДПС по времето на Ахмед Доган, толкова години. Всъщност, нека да споменем, че това е партията, която управлявала най-много в България, без да спечели нито и ни, е, парламентарни избори. Тя е била е, в коалиционни управления най-много всички останали партии, е, но такъв законопроект не е минал през тези години. И сега, когато се налага ти, дали за вадене на нов паспорт или за деца, нещо свързано, ти отиваш и виждаш в тези регирси това, което... Това е невероятна травма за тези хора. И, и у продължаващо институционално унижение, но а, казвате, въпреки, че а, ДПСН Ахмет Дуган е наистина партията Златен пръст в управлението след 1989 година, знаем колко колко много правителства, този въпрос не е бил решен. А тези хора, които показвате във филма, а, на практика никога не са били част от а, този политически процес, а, който доведе до, до ДПС е като Златен пръст. Така а ли? ли а, а, първо, те изобщо не са допуснати, защото а, а, страхът, който е насаден в тях в тяхните семейства, ние не можем да го разберем това нещо. Ние можем само да се докоснем до това нещо. Значи, това е една огромна трагедия. И когато тези хора отиват и започват живота си от нула, както казва една от съпругите на а, един от лагеристите от Ябланово, защото показваме и този епизод съпротивата на Ябланово, тя казва не от нула, от минус започнахме в Турция. А, но а, това са и ни горди хора, които въпреки тези репресии са запазили своя човешкия образ и те се интересуват от две неща. От правосъдие, по-скоро от липсата на такова правосъдие, защото това дело, което прокуратурата води от 1991 година, това е дело номер едно на трупчета, което е държано от прокуратурата. И, и, и, и в нашите разговори, те питат, добре, нали България вече от 2007 година е част от Европейския а, съюз. За, защо няма осъдени? Аз им обяснявам, че проблема с правосъдието е огромен и не касае само тях, но те са първите, които, а, които, които не са го получили. А, макар, че а, те се бореха и против прекратяването на това дело. В 2022 година вие направихте предаване с тях, когато прокуратурата прекрати, но след това съдът отмени това прекратяване. Благодарение на тяхния натиск, на тези жертви, на тези е, кон, бивши конслагеристи и на тяхните семейства, е, те искат да има правосъдие. Вярват, между другото, не са загубили надежда и действително тяхната борба е за, за тези регистри сега това нещо да, да, да бъде а, премахнато, защото това е нещо, което ги връща към тяхната травма. Последен въпрос, кратък отговор. А, какво държи Христо Христов, колегата ми, журналист Христо Христов, в тази тема толкова години? Архивът или моралният дълг? Ами а, с тези хора човека се срещне по-скоро -по е, е морала. А, а, тяхните разки заги няма в архивите на държавна сигурност. И затова този филм е толкова ценен. А ако този филм, а, филма последните конслагеристи на Белене е предупреждение, към кого е насочено то? Към а, невъзможността на българското общество да направи върховенство на закона в България, да има върховенство и справедливост. Благодаря ви, Христо Христов. Разговор за Белене, не като затворена страница, а като изпит за паметта ни днес. Филмът Последните концлагеристи от Белене тръгва от истории, за да стигне до въпроса какво общество сме, когато помним или когато отказваме да помним. Премьерата е на 20 март, 18 часа, Кино Люмиер в рамките на юбилейния 30 и Международен филмов фестивал София Филмфест. Ще има и още едно представяне на 3 април 2026 в пет. Пак от 18 часа, пак в кинолумиер, и тогава очаквате, очакваме и участието на героите от филма, бивши концлагеристи и техните близки. Благодаря. Ви. Така, благодаря аз.